Už veľmi dlho Putujeme my dvaja sem a tam Ja, starec a môj sprievodca On má srdce mladé Ja zas rokmi nadobudnutý rozum Od jary do zimy sa túlame po svete A čo vidíme? Večný kolobek ročných období je ako ľudský život. Jar sa podobá detstvu, Mladosť pripomína leto, Jeseň zo so zberom úrody je vekom zrelosti, A keď potom severák stromom okmáše lístie A zamrznutú zem pokrie sneh, či to nie je ako ľudská staroba? Lúčenie a napokon odchod do cieňa, ktorý nám je prisúdený hneď na počiatku? Starký, a je to naozaj tak, ako sa hovorí, že nám súdičky pri narodení určia, aký má byť náš život? Jo, hovorí sa to. Všetko? Naozaj všetko nám určia? Vtlačia človeku podobu, Vdýchnú povahu, predurčia celý osud. A nie jedna svete sily, ktorá by to mohla zmeniť. Prečo sa pýtaš? Čo by si chcel? Nebodaj sám sebe určiť životný údel? Nie, iba mať troška nádeje. Môcť da ako ovplyvniť svoj osud. No milí chlapče, to sa dá v bájke, v rozprávke. A je to iba takému hrdinovi, ktorého stvorila ľudská fantázia A čo Adonís? Ten je vymyslený. Adonis. Myslíš syna kyperského kráľa Kyniera? Áno, rozprával si mi o ňom no, Nepopieram, rozprával Aj som bol vtedy v paláci, keď ho otec niesol, k trom súdičkám Ktorá predpovedala prvá? Bohyňa krásy Afrodita. A potom? Ochrankyňa živého tvorstva Artemis. Ja ti dávam dovienka božskú krásu a kráľovskú píchu. Čaká ťa obdiv i sláva. Ale iba ak ma vo všetkom poslúchneš. A svoju oddanosť navždy obetuješ mne a nejakej inej žene. Vzácne dary, ale ťažké ako volie jarmo. Kráľovská koruna nie je ľahšia. Moja vežba, Adonis, bude skromnejšia. Ja ti vkladám do srdca lásku a do duše. A hlad po pravde. Čo mu to prinesie? Radosť, ak bude vytrvalý a možno aj šťastie. Ale musí mať toľko odvahy, aby vedel v pravú chvíľu vziať svoj osud do vlastných rúk Artemis! Veď ty ho navázaš, aby sa vzoprel mojej vešťbe. Iba vedľa nej kladiem to, čo v mojich očiach nemá o nič menšiu cenu, než jedna ľudská krása. Afrodita, Artemis, veď váš odveký spor je už v tejto chvíli zbytočný. Kto to tam vystúpil z prítmia? Vládkyňa podsvetia Persefona. Vaše dary sú nezmieriteľné ako oheň a voda a dony sa medzi nimi zmieta ako halúzka v prudkom vetre. A nebude mať dovtedy pokoja, kým mu moja ruka Neotvorí bránu do kráľovského tieňa. Sama mu usteliem sladké lvoško za riekou zabudnutia. A nebudem za to chcieť ani otrockú odovzdanosť, ani rúhačskú smelosť. Tí, čo prichádzajú do mojej ríše, už aj tak necítia nič. Mlč Persefona. Tvoja ponurá vešťba budí novorodiniatko kozosna. Aké šťastie, že malý Adonis nerozumie tvojim slovám. To dieťa ani netoší, čo je pocvetie. Nemyslí na nešťani ako chlapec. Vďaka mu jej je čím ďalej tým krajší. Ale na muža ho premení až o dvá, ktorú dostal odomňa. Zatiaľ od teba dostali balovecký Lugashik. Ženieš do lesov. Prichádza na moje slová. Neustále v ňom zápasí láska a súcit s píchou. Je dobrý. Včera sa vrhol do vln, aby zachránil topiace sa Jáňa. Za to dnes bez milosti zrazil vlka a potom sa pustil za mladou laňou až do obory pri kamennom dvorci. No pred nami je to osamelé obydlie. Doteraz tam žije a gazduje krásna Viola. To je tá, čo rozumie táčej reči? Nie len vtáčej, aj zvieracej. A rozumie aj šumeniu stromov. Vie, o čom si šepká vôňa kvetov. Je to určite čarodejnica. Mm, nie je čarodejnica. Má len dobré srdce. to stalo, straka Priateľka moja, kde si? Kadeľ sa túláš? Netúlám sa, pani moja. Zaháňam len zaujímavé správy, ktorými chcem skrášliť tvoju samotu. Tak čo to bolo pred chvíľou? Ako by tu bol preletel šíp boha smrti? Keď som dosadla na vrchole starej Myrty, ešte sa jej halúsky strachom chveli. V korune Jasanu zas holub žiali nad zhodeným hniezdom a tvoja najmilšia laň si doteraz líža ranu po akovej strele. Kde je ten odvážlivec? Buď opatrná, pani moja. Má luk a túles plný šípou. Ďalej ho nepustím. Že on už stojí pri vrátkach. Maj sa na pozore. Mier tvojmu domu, krásavica. Tvoje slovo je ľahšie ako vtáčí Pierko. Avšak na pleci máš luk ťažší ako kliadba. Tak to ty vítaš svojich hostí? To iba tých, čo sem vtrhnú bez pozvania. Nevrávela by si tak, keby si vedela, kto som. Botrelec. Som Adonis, syn Kiperského kráľa. Yeah. To musím rýchlo roztrusiť po celej záhrade Priatelia, družky, susedia Poďte rýchlo sem Poďte sa pozrieť, kto k nám prišiel Taká vzácnosť Jediný syn kyperského kráľa Tak čo? Vyrazil som ti dých? Nemôžeš sa spametať? Skôr Skôr ma rozbolela hlava z tvojej opovážlivosti Mala by si byť šťastná, že som poctil návštevu tvoj dom Nemám rada hostí, ktorých sprevádza straha a krv. Toľko hm, rečí kvôli jednej postralenej Lani. Jej rana bolí aj mňa. Nemám rád precitlivé leženské náreky. Chceš radšej počuť odsúdenie? Som zvyknutý na pokornú úctu. Za to musíš žiť inde. Nestrácaj čas. Naša brána je ti otvorená do Korán. Tak najprv vráť môj zablúdený šíp. Nájdy si ho sám. Hm. Nevyznám sa v tvojom sade. Poprost stromy alebo vtáky. Cestu ti k nemu ukážu. Oni preca nevedia hovoriť. Straka, počula si? Neušlo mi ani slovíčko, pani moja. Popýtaj sa polkolí, kam zaletel ten šíp. Už sa stalo, už sa stalo. Vraj Myrta počula, ako sa odrazil od kmeňa Olivy. Holuby ho videli spadnúť do šalvie. A strnček ho už prináša. Ty naozaj rozumieš reči zvierat? Čo je na tom čudné? Všetci tu preca ako jedna rodina. Pozri, tam je tvoj šíp. Vezmi si ho a choď. Ty ma vyháňaš? Treba mi podojiť avce, sprátať konope pod strechu, nanosiť vody. A to nech sa postará tvoje služobníctvo. Kdeže by som ja vzala služobníctvo? Na všetku som tu sama. A ty mi zbytočne kradneš čas. Želám ti šťastnú cestu. Čo to, Odišiel. To nepovedala ani slovo na uzmierenie? Hned ti poviem len, čo prídeme bližšie. Zotmelo sa už nikde nie živej duše. Iba po zlškabennej ohrady sa prikráda tieň. Hej! Kto to tu blúdi? Nekrič. Neprišiel som škodiť. Tak to kradmo obchádza obyčajne zlodej. Bojím sa, aby ma nepočula. No, pozrime, že... A kto? Tá krásavica, ktorej patrí toto hospodárstvo. Viola? Neviem. Tak sa volá? E, teraz sa pýtam ja teba. Kto si a čo tu robíš? Prizri sa mi bližšie. Adonis. Čo ty tu? Zablúdil som. Prečo si hneď nepožiadal o nocľah? Vyhnala má ako psa. T tá by predsa ani zvieraciu neublížila. Mrzí ma, že sme sa rozišli v zlom. Rád by som jej zaželal, aspoň dobrú noc. Musíš sa poponáhľať, kým nezhasne lampu. Viola, otvor! Prosím ťa, otvor! Počuješ? Kto je? Adonis. Odkiaľ poznáš moje meno? Najprv som hadal sám a potom som sa spýtal vtákov a stromov v tvojej záhrade. To nie je pravda. Máš pravdu? Nie. Tvoje meno vyslovil pútnik, čo šiel okolo. Prečo si sa vrátil? Nevrátil. Ja som ešte neodišiel. Prečo si neodišiel? Čo chceš? Spýtať sa ťa, či sa ešte hneváš. <gül> Nebuď domýšľavý. Dávno som ťa pustila z hlavy. Nehovor, že si na mňa zabudla. Možno by som sa rozpamätala, keby si mi pripomenul to, čo stojí za spomienku. Stáli sme spolu uprostred dvora. Táď to deň prejdú húfy tulákov. Dobre, vie, že nie som nejaký tulák. Prečo by som ti mala veriť? Čím ďalej, tým lepšie. Najprv pýtliak, teraz klamár. Ešte niečo? Domýšľavý nafúkanec. Toto si nemala povedať. Choď, kde ťa majú radí. U mňa je tvoja krása nevítaným hosťom. Tak dosť už. Za toto mi zaplatíš, aj keby som hneď mal ísť prosiť svoje sudičky. Previnil si sa voči Viole. Ak chceš, aby ti odpustila, musíš to odčiniť. Nestojí moje odpustenie. Chcem pomstu. Budúci kráľ by mal byť veľkorysý. Inú radu nemáš? Nehám by sa prosiť o odpustenie. Čo mu to radí, Artemis? Aby odhodil kráľovskú píchu. Ty máš vari lepšiu radu, Afrodita. Mám. Na violino stádo musíš zoslať mor, a na jej vole páľavu. Som predsa ochrankyňou života, nie poslom skazy. Si Adonisova súdička. Nemusíš mi to pripomínať. Radšej si spomeň, že som mu do kolísky dala lásku, a nie svoju vôľu a pýchu. A láska, tá je darcom života a zmierenia. Nepočúvaj to, Adonis. Odarte mi, ty sa ochrany, nedočkáš. Počúvaj mňa. Hmm. Vedel som, že ma máš radšej ako ona. Za to, že ťa Viola urazila, sama utrží oveľa väčšiu pohanu. Božská Afrodita. Omámíš ju svojou krásou. Sladkými slovami, darmi, lichôdkami. To má byť pomsta? Len klamný začiatok. Keď ju omámiš a ona ti padne k nohám, musíš ju zneúctiť a zhanobiť. Ja sa potom postarám, aby sa to roznieslo po celom kráľovstve. Je to od teba kruté, Afrodita. Vraví sa, že pomsta je tým sladšia, čím je nemilosrdnejšie. Ty to urobíš, Adonis? Možno. Možno. Áno. I na nie nemôže. Sľúbil mi. A Adonis naozaj posluchol Afroditu? Áno. Tak prečo si potom Violu nevaroval? <laughs> Jeho mladá pomstychtivosť uháňala na koni a moje staré nohy nevládali. Prečo si Viola neposlal správu po vetre? Hmm. Mohol si ju pošepnúť aj vtákom. <laughs> Súdba bohov sa nedá zmeniť slovami smrteľníka. Raz to určite sám pochopíš. No nezmierim sa s tým tak ľahko ako ty. <rý> Upokoj sa, horúca hlava. <rý> ako každá minca má dve strany, tak aj zo zlého úmyslu môže niekedy vzísť niečo dobré. Ľúbezná Viola, kiež bohovia ozdobia krov tvojho domu olivovou ratolestev mieru. Nech pre tvoje krásne nohy vystelú cesty najvoňavejším kvietím. Nech... Ty si to už zas? Dvakrát som ti povedala, aby si odišiel. Zabudol som na to. A som tu do tretice. Aby si rozosieval hrôzu svojimi šípmi. Kriudiš mi, krásavica. Miesto luku mám v tulci kvietočky slezu. Prečo si zasa prišiel? Poprosiť, aby si mi odpustila. Vezmi ma na milosť. Hovoríš to tak, ako by si nebol ani princ, ale môj poddaný. Vary, to nie je tak? Nevzala si moje srdce do otroctva. Predtým si so mnou hovoril inak. Pícha mi bránila priznať sa, že som očarený. Oči ti sršali hnevom. Zabudni na to, prosím ťa. A dovoľ, aby tvoju nežnú ruku Obopel tento zlatý náramok. Aký. aký nádherný. Dala mi ho pre teba sama Afrodita. Je úžasný, ale ja ho nechcem. Nechápem prečo. Je to dar pre princeznú. Ale veď ty si krajšia ako všetky urozené ženy v tejto krajine. A dar z lásky nemôžno odmietnúť. Čo to hovoríš? Chceš počuť moje vyznanie? Také čudné reči, ako keby si prišiel na pýtačky. A čo, ak sa priznám, že si uhádla? Tak, tak ťa poprosím, aby si nežartoval. To nie sú žarty. Nechaj mi svoju ruku. Nechcem nič zlé, iba ju poboskať. bol Zeus, zrazil by som ho bleskom na zem za toľku falošnosť. Dočkaj času, chlapče. Mladícka prenáhlenosť je nespravodlivým sudcom. Adonis poboskal violu iba preto, aby sa jej pomstil. Však... Áno, myslel na to ešte aj vtedy, keď sa k nej skláňal. Ale keď sa jej už dotkol ústami pícha, z jeho srdca zmizla a vstúpila do ňa horúca láska to, že si to želala Afrodita. A práve naopak, napriek jej veždebe. Tak prečo je na svete väčšia sila ako osud, ktorý mu predurčili bohovia? Im sa však ešte nikto nepostavil beztrestne na odpor. Čo však zmôže proti takej láske sama Afrodita? Požiada boha dia vládcu hromov, aby zoslal búrku na violino hospodárstvo. Aj bohovia sa vedia tak kruto pomstiť? Tá búrka má byť zatiaľ iba výstrahou. Vlaky zakryli slnko. Tvíja sa vietor. Poďme domov. Nemôžem. Musím zviesť spola pšenicu. Zahnať ovce do hrady a podoprieť konáre stromov, aby ich výchryca neoblámala. A čo ja? Hlúpa otázka. Kto si? si, nikdy nevidel straku? Hm, videl, ale ani jedna nehovorila ľudskou rečou. Poraď mi niečo. Započúvaj sa do hlasu kvetov. Prečo nejdeš viele pomôcť, príli? Bojí sa o svoje biele rúčky, že sa neambíš, lenivec. A tak, čo mám teda robiť? Viola ti povie, choď za ňom, odniesí janietka do závetria. Áno, áno. Dožeň zatúlane stádo Už idem! Otvor srnám bránu na obore. podopri granátovú jablónu. Neviem čo skôr. Violu zmočil dášť, prehodí cez presia svoj plášť. pomoc, princ. Pozri sa na mňa. Či takto vyzerá princ? <laughs> Roztráhná tunika, <laughs> bosé nohy. Teraz sa mi páčiš viac ako v tom plášti zo so zlatou sponou. Takto si sa na mňa usmiala po prvý raz. Musím sa ti odvďačiť. Som ti dožná za pomoc. Stačí, že si ma pozvala k stolu. Zaslúžiš si oveľa viac. Dám ti tri medenáky. A na čo ma ešte tri dní vo svojom dome? Prišiel si za mnou kvôli uzmiereniu. Ja som sa s tebou udobrila. Môžeš ísť? Nechce sa sami. <Sýz> Chceš povedať, že sa ti zapáčila ťažká práca na poli? Rád by som ostal kvôli tebe. Chcel by som tu byť doma. To nie je možné. Tvoj dvor mi je zrazu vzácnejší ako rodný dom. Už aj rozumiem, čo spievajú vtáky a čo šumia stromy. Lenže ja nie som zo vznešeného rodu. Čo na tom? Princi nemôže dovieť na kráľovský trón obyčajné devča. Tak ostanem tu s tebou. Čo by na to povedal kráľ? Jeho uprosím. A matka sa prihovorí. Ale čo bohovia? A čo tvoje tri súdičky? Vidíš, na tie som zabudol. Zabudnem, pokým budeš žiť. Vypočuj ma, Afrodita. Nebudem počúvať falošné výhovorky. Dovoľ mi. Ako je to dávno, čo si tu predomnou na kolenách žobronil, aby som sa ti pomohla pomstiť sa? Vysvetlím ti to. Sveto svete si mi sľuboval, že ma vo všetkom na slovo poslúchneš. Chcel som. Prahol si túžbou po pomste. Zatiaľ si sa zmenil z kráľovského syna na poddaného sluhu. Myslel som... Mňa zaujímajú tvoje skutky nie úmysly. Čo si urobil? Ako si splnil sľuby. Začal som podľa tvojej rady. Ale potom... Neviem... Neviem to vysvetliť, ako sa to stalo. Len vrav. Chcem počuť všetko. Keď som ju poboskal... Ešte povedz, že sa ti zapáčil. Zalúbil som sa do nej. Do takej... obyčajnej... Je krásna. Ja som si ťa už v kolíske vyhliadla pre seba a ty si prisahal, že sa na inú nepozrieš. Nemusíš mi pripomínať. Jeden môj prst je stokrát krajší ako celá Viola. Moje oči ju vidia inak. Pretože ťa omámila očarila nejakým ľudským čarom, inak by si jej nikdy nedal prednosť predo mnou, iba ak by si sa pominul na rozume. Láska o rozum stojí. Neupováž sa zopakovať to slovo s jej menom ešte raz. Ty si raz navždy sľúbil svoju oddanosť mne. Zbav ma toho sľubu. Je neodvolateľný. A za to, že si ho porušil, si sám určil svoj ďalší osud. Chceš ma potrestať? Zaplatíš mi svojim životom. Nie. Už je rozhodnuté. A čo Artemis a Persefona? Stáli nad mojou kolískou vedľa teba? Vráť sa, odkiaľ si prišiel. Naozaj Adonisovi neodpustíš, Afrodita. Chcem jeho život, Artemis. A ty Persefona mu priprav sídlo za podzemnou riekou. Ozdobím preň ho bránu vetvičkami zimostrázu a kvet mi lekna. Ale Adonis ešte žije, Persefona. Ako dlho, keď ho Afrodita odsúdila na smrť? Naozaj neustúpiš, Afrodita. Ani opäť. Aký koniec si múrčila? Do záhrady okolo domu, v ktorom býva, pošlem krdle dravých vtákov, aby vyplienili hniezda hrdličiek, zátišia slávikov z preperíc. a napokon doďobú na smrť toho neverníka. Proti nim mu dám tulec plný šípov. Ja potom na neho vyženiem svorku vlkov, medvedia a divjaky. Rozrežu pole, rozmetú ovce i lane a napokon sa vrhnú na neho. A ja mu pošlem na pomoc svoj zázračný oštep. Márne Artemis. Adonisa nič nezachránil. Stalo sa tak? Kým zostarneš uvidíš, ako v súboji z hovievavosti a skupnej pýchy je víťazom obyčajne tá druhá. Ubohou aj medzi ľuďmi. A to nejaký smrťalník neprišiel Adonisovi na pomoc? Vzdorovať osudu? To by bolo rúhanie. Ostali teda sami? Adonisa zaviela. Nikto iný? Áno, uprostred krdľa vyplašených vtáčkov, vystrašených barancov, čo bežali pred svorkou dravcov. Ja som tu spúžď videl, keď som schádzal z To si mi urobila navzdor, Artemis. Má právo na moju pomoc. Nebola si k nemu spravodlivá. Adonis sa už aj tak nemôže nič zachrániť. Neverím. Pobil už skoro všetky šelmy. A pred sa mu nieť pomoci? Prečo si prišla Persefona? Milíš sa. Adonis predsa sa tie dravce premohol? Až na jedného. To nie je možné. Ja nevidím žiadného. Jeden diviak sa ukryl za ním. V húštine. Adonis má oštep. Ubráni sa. Oštep sa ľahko môže zlomiť, Artemis. Dobre sa dívaj. Už o chvíľu sa naplní jeho osud. Krajší ako božstvo, tisíckrát krajší. A naraz sa a vyrúčilo strašné zviera. Adonis, pozor, uskoč na bok, ten dživiak sa na teba. Mám oštep, ktorý mi dala sama Artemis. Beta, zlomil sa ti na poli. Adonis! Zachráň vilnu. Pusti ma, obviažu mu rany. Už mu nieť pomoci. Povedala to Persefona. Tak... Teda umrem s ním. Nevrah o smrti. Dráha moja. Vrátim sa. Hm? Poď domov, dievča. Ešte ho počujem. Je to výkrik na rozlúčku. Púšť ma k nemu. A to nie je pohľad pre oko dievčateľ. Je mŕtvy. Nepočula si? Sľúbil, že sa vráti. Čo muselo ísť zo sveta? Taký mladý, statočný a dobrý. Bol to jeho osud. Osud? Závist, pomsta urazenéj Afrodity. A tak život smrteľníkov určuje od začiatku vekov hnev alebo blahosklonnosť božských súdičiek. A ja som si myslel, že bohovia sú stelesnená veľkosť. Hmm. <laughs> Never, sú ako my. Tu nad nás ich povýšila nesmrteľnosť. Iba ona im prepožičala zdanie všemohúcnosti. A u koho potom môže človek v zúfalstve hľadať trochu nádeje? Ne, moje staré oči hľadia do prázdna. Si ako práchnivý strom, ktorý vyvrátila výchrica. Ani jeden lístoček sa na ňom nezazelená. Čo by si chcel? V útechu pre Violu. Od nebeštianov by si sa jej sotva dočkal. A čo smrteľníci? Viola má toľko priateľov. Stromy, zvieratá, vtáky. Variu všetci opustili? Ostali s ňou verní svetkovia jej zármotku. A jej žiaľ preklenuli vzdorom tak vysoko, že siaha až k trónu súdičiek. Prečo ste ma zavolali? Artemis ti to povie. Čo vás tak veľmi znepokojilo? Ty nevieš, čo sa stalo na zemi Persefona? Prichádzam z svetie a nie zo sveta živých. Strašná Bohrova, ktorú spôsobil Adonis. Adonis? Ten je predsa v mojej ríši. A ja o ničom neviem. Stala sa čudná vec. Od tých čias, čo Adonis zahynul pod klamy diviaka, krajina je takisto mrtva. ako jeho telo. Prešiel mesiac marec, apríl, máj. A na stromu nevidieť lístočka. Na rúžiach ani púčik. Aj Myrta akoby zaspala večným spánkom. Vtáci si nestávajú hniezda, Lane nemajú mláďatá. Na poliach nevyklíčilo ani zrnko. Prečo sa to stalo? Neviem. Ale tušíš však. Buď teraz úprimná, Aphrodita. Ty ma chceš osočovať? Persefona. len si predstav, vraj podľa nej, som to spôsobila ja, ale ako by som mohla? Tak, že si si a Adonisovú smrť. Pre jedného smrteľníka presa nemôže vyhasnúť život na Zemi. Povedz Bolo by to prvý raz, odkedy siaha moja pamäť. Každý deň, každú chvíľku stáva sa na tejto zemi niečo prvý raz. A iba vďaka tomu trvá naša väčnosť. Ako sa to stalo, Afrodita? Počula som len rozprávky a klebety. Vie presne toľko, čo ja, ale neprizná si. Najprv za mŕtvým Adonisom smútila Viola. Darmo ju utešovali vtáci a srny a celý les. Jej smútok sa napokon zmocnil všetkého živého. Od polných kvetov na lúke až po sokoly nad oblakmi. Ak sa to dozvie Zeus, jeho strašný hnev nás nemine. Len tú z nás, čo zahubila Adonisa. Dobre. Uznávam svoju chybu, mrzí ma, že som svoj hnev nedržala na úste. A prosím vás o radu. Povedz Persefona, ako vrátiť na Zem život. To sa pýtaš ty mňa, kráľovnej ríše mŕtvych? Život na Zemi predsa chráni Artemis. Lenže tá mi nepomôže. Mala by som radu, keby ste ju chceli poslúchnuť. Hovorí. Ale rýchlo. Adonis by sa mal vrátiť k výrobe. Ty chceš nemožné. Z mojej ríše predsa nie je návrat. Počujem hlasy. Tak šumia krídla vtákov. Počujem kopítka lani. Niekto kráča sem. K nám. Viola! Čo to má za sprievod? Stá do jelenia ako stráž. A nad hlavou krdeľ vtákov. Ako baldachín. Sem prísť nemôže. Čo vlastne chce? Kam ideš, Viola? Za vami! Vráť sa! K nám sa neodvažuj! Vráťte nám, Adonisa! Prosia vás rúže, mierty, olivy a sleze, ovečky, lane vtáci a motýle. Splňte naše želanie. Nech sa Adonis vráti medzi nás. Čo teraz odpovieš, Persefona? Kto raz vkročí do podsvetie? Ten už viac nesmie medzi ľudí. A tak sa premení na ríšu mŕtvych i celá táto zem. A bohovia to dopustia. Len aby nemuseli prekročiť svoj tieň. Čo sa to považuješ? Bojím sa, že nehovorí nepravdu. Zaprisáhávam ťa. Persefone. Teraz je všetko v tvojich rukách. Prepúšť ho. Aspoň na chvíľu. Aj tak sa raz k tebe musí vrátiť, ako ostatný smrteľníci, Nikdy nikoho som tak neprosila, ako teraz teba. Zachraň život na zemi. Ak teraz premôžeš svoju tvrdohlavosť, Skloni sa pred tvojim majestátom, po mrtvých i celá zem živých. Nech je po vašom, keď už tak žobroníte. Konec. Vďaka. Počúvajte moje rozhodnutie. Prepustím Adonisa medzi živých. Ale iba na čas. Na otvorím bránu pocvetia. Ale na jeseň a zimu sa bude vrácať ku mne. To by som stále musela čakať na jeho návrat. A bať sa rozlúčky? Ale veď ani váš pozemský život nie je nič iné ako návrat a rozlúčka. Striedajú sa ako noc a deň. Bojím sa. Neviem čo ho viac, či smútku alebo slivoty. Ako sa rozhodneš? Nech sa vráti. Poď mu oproti. Kam ma to vedieš? K živým. A prečo máš v očiach slzy? Prišlo mi na um, ako ťa v budem odprevádzať naspäť. Teraz myslí iba na jar. A tiežme sa na leto. Láska je večná radosť, aj keby trvala iba chvíľu. A zabolí iba preto, že jej je priveľa pre jedno srdce. A tak sa stalo, ako určil osud. To nie je pravda, A Adonisov návrat si vynutila ľudská láska. Daj aj ty na moju stareckú skúsenosť, chlapče. Je ako listie, lístie. Nešumí vysoko v korunách, iba mŕtvo ševelí pod nohami pútnikov. Za mojich mladých čias sa verilo, že o našom živote od prvopočiatku už v kolíske rozhodli sudičky. Že život uplinie ako voda a stratí sa bez stopy ako kropaj v čiernej mláke. Ale človek nie je kvapka vody, ani list odviaty vetrom. Láska v jeho srdci je prameňom živej vody. To ona mu dala krídla, aby ako vták prelietal z pamäti jedného pokolenia do pamäti druhého. Takisto ako Adonis ktorý sa s každou jarou vracia znova na zem a prináša nám kvety, radosť a nádej.